який донедавна ще тримався еллінізму. Що його привабило в діяннях Гепатії, Що він хоче почути звуст молодої учительки, яка не зв'язує своєї науки з жодною релігією? І патріарх Кирило теж довірив вухам своїх прихильників першого враження про ерудицію та напрям думок доньки Теона він сам вшанував музеум власною присутністю. Сидить в задніх рядах, Загорнувся в темний гематій, Підперше підборіддя кулаком. Очі під густими бровами, Вилиці кам'яні. Не прочитаєш думано обличчі Наймогутнішого африканського ієрарха, Не дізнаєшся, чого прагне його Жагуча і буйна душа. А гепатій байдуже, хай приходять усі. Багатті розпалюються Серед холодної пустелі для всіх, хто замерз, хто жадає тепла. Так вона і скаже, так і скаже. «Браття, любе товариство!» пролунав над головами присутніх дзвінки і молодійний, ніби спів жайвора на голос гіпатії. Амфітеатр зітхнув, загомонів здивовано, наче заброніли струни божественної кефари, наче війну прохолодний вітер у літню спеку. Ніхто не звертався так до аудиторії, жоден з учителів музеуму. Хто вона, що так вільно тримається перед найповажнішими мужами Олександрії? Звідки її владність? Сонце сміється, грайливо лє своє проміння крізь віконниці амфітеатру, спобиває гіпачію неземним ореолом. Орест побожно дивиться на неї, затримує дихання, Може, справді боги повернулися на змучену землю? Може, сама Афіна спустилася з Олімпу, щоб посіяти в серці людей зерно мудрості? Мої друзі, натхне наведе річ у Гіпатія, простягаючи прекрасні, ніби пелюстки квітів, руки до слухачів. Коли холодно серед пустелі, люди запалюють вогонь, і божественне багаття зігріває усіх, не питаючи їх ні про віру, ні про багатство, ні про мову, ні про освіту. І не питає господар багаття пришельця, який з'явиться з нічної темряви, не питає його про те, звідки прямує той, а пропонує погрітися і спочити біля благословенного тепла та світла. Так і наука, знання любить товариство. Воно для всіх, понад вірою, багатством, Воно дарунок неба, а небо обнімає всіх, і злих, і добрих. Запалимо ж вогонь Афіни серед холодного незатишного світу. Як легко його погасити, як багато охочих до варварської справи руйнацій, і як мало носіїв священних іскор сонця. Громи боїв, крики фанатиків рушення імперії, чистолюбство вождів та правителів. Що все це залишає у серці народів? Лише огиду, зневіру і страх, безсмертне тільки знання, посіяне в душу людей. Не сьогодні, то завтра воно дасть добрі урожаї. Юнаки і дівчата, ви пізнаєте закони числа і гармонії, щоб збагнути через них таємницю краси. Ви понесете в життя ті закони, щоб розсіяти пітьму марновірства і фанатизму. Життя ваших дітей буде радісне і величне. Крім того сонця, що в небі дає нам дарунок божественних променів, ви запалите в небі своєї душі тисячі нових сонць, очей благословенного Геліоса. Поважні батьки і матері, славетні громадяни Олександрії, ви підете таємничими шляхами мудрості, що їх проклали для світу шукачі божественних скарбів Платон, Піфагор, Аристотель. Ви збагнете прихований смисл власного життя і матері природи і зрозумієте всесильність знання, колесо у звичайного життя замикає вас у безвихідь постійності прагнень. Промінь філософії – Осяє вашу свідомість і покаже вам обрії іншого, прекраснішого буття. Навіть дитя, сповнюючись прагненням стати особистістю, жадібно дивиться довкола і невтомно запитує матері, батька, довколишніх людей –